«Мені віддай її, милостивий», – сказав спокійним, упевненим голосом. «Не за заслугу, а по закону любові. Як так, – повеселів князь, – то зайве й ваше прохання. Воєвода Роман молодий, та самі бачите всі, що сила в нього і завзяття небудення щодо дівчини, то, й Богу, не знаю, чи хто другий зважився посягнути по неї після Свена. Що ж бери, хлопче, чи пак достойний воєводо, даю тобі її хустину, як обіцяв перед воїздом у Візантію». При цьому заявляю всім загалом і кожному, зокрема, що воєвода Роман не в дарунку дістав цю хустину, а виборов її мечем, як явися героєві. А тепер введіть мене до Свена, це ж моє друге діло. Веселий гамір, який був, наче відгоманом на слова князя, раптом стих в лице Володимира скам'яніло, по всьому зборі пролетів лиховісний дух Морани. Він отут милостивий, сказав станку з поклоном. «Розступіться!» Враз подалися набік Козняк, Мирослава, Роман, Служба, Ополченці та Гринні. На поламаній лаві перед хатою сидів варяг. Синя, майже чорна ліва рука розпухла, наче довбня, Лежала безсильно та непорушно на колінах, А з місця, де були ремені, скапувала кров. Його обличчя було спокійне і суворе, як завсіди, Тільки жовте, наче умерця. Уперше, відколи Володимир покинув Київ, Зустрілися обидва давні герої, а перед очима обох душ промайнули Марева минулого. І враз Володимир, маючи перед собою найзавзятішого ворога, пригадав собі все те, що бачив на Боспорі. Перед ним тут у поросі крові та ниві лежить минуле, пережите погане, а нове, незбагненне майбутнє виростає йому в душі. Хриплий та сильний ще голос Свена вирвав його з задумок. «Чого дивишся на мене так довго?» – Володимир, – питав Варяг. «Давно ти не бачив мене? Ждеш рога з напитком та привіту Конунга? Дарма!» Рігне оправлений мед випити, а Конунг програв ставку життя. Ха -ха. Дивлюся у минуле та майвене. Ані з одного, ні з другого не вільно глумитися, тим більше, коли тінь смерті паде нам на чоло, – відповів суворо князь. Минуле у нас спільне, Володимире, хіба дурень завертає до нього, коли нема вже з цього користі? У майбутнє забігає лише боягуз, бо справжній герой вдаряє мечем та жде жеребу смерті або перемоги. І ти не бачиш ще того, що між нашим минулим і майбутнім лежить пропасть? Ти не збагнув ще, що Конунг не те саме, що варяг на Зміїному човні. Я знаю тільки, що вільно героєві та почому пізнати боягузів. Враз потемніло лице Володимира. Знаєш, герой не бреше, не обманює і не зраджує, сказав різко. А роблять це якраз боягузи і не хто інший. А ти зрадив мене, обманув своїх гриднів і полочан, обрихав козняка. Тебе я не зрадив, бо всякому свобідному героєві вільно посягнути по владу. Усе на світі застромлене на вістрі меча. Раз ти полишив мене у Києві, то ти дав мені волю йти, куди захочу. Кознякові я сказав те, що вважав правдою. Бреш у шпадлюко вирвалось у станка. Перед княгинею говорив ти не те, тепер ми вже знаємо, і то саме з твоїх уст усю правду. Ах, хоч і варяга хотіли ніби пробити станка своєю диявольською скаженістю. то ви підслухали, і злість спалахнула в ньому, як полум'я. Так, я обрехав козняка, говорив далі, мов у гарячці, але у війні та у любові всі способи добрі, якщо ведуть до успіху. Ти, Володимире. Викопав ту пропасть, про яку говориш, ти винен усьому. З вибачливим усміхом і спокійним рухом голови почав Володимир відповідь. Ні, воєводо, не я копав пропасть. І не я винен. А винен час, в який деколи залізною рукою добувається до воріт держави. Як навіть у далекій Новгородській, В'яцькій чи Брянській області щойно в травні стукає весна, ломить кригу та нівочить снігові звали, так і до воріт твоєї та моєї землі застукав дух нової правди. Ти втік перед ним із своєї землі, не відступав від трухлявих ідолів, поки новий дух, невидний і всесильний, не переміг тебе. І бачиш, я зрозумів, що вся наша земля кличе його, коли хочемо стати поряд інший земель світу, або загибати. Ця необхідність завела мене у Візантію і дала мені в руки бажане добро. Тобі здавалося, що меч, який поб'є мене, Знівочить і самий дух. Ти помилився, Сувене. Не я побив тебе, а та земля, з наряддям якою я став. І вона вбила б тебе, була навіть на моїй могилі. Ти міг був щонайбільше скинути володаря. Але з мого попилу постав би завтра месник і змів би тебе з лиця нашої землі, що рветься до життя. Тільки наближені Володимира, такі як Роман, Збранич Мирослава та старі члени княжої ради, розуміли слова князя, Інші вперше почули з його уст, що він приєднався до грецького бога, прихильників якого стільки жило на землі Дажбог. А що цей бог виявився могутнішим за Перуна, то ніхто й не дивувався. Усі були горді, що їхній князь знайшов нову силу для них усіх, більшу, як досі. Я вікінг, закон морських героїв є моїм законом. Суди мене своїм новим законом, бо за давнім мій суд уже відбувся. Знову настала хвилина мовчанки. На землі Дажбога Бога чужинця ніхто не кривдив. Його судили за законом землі, його походження. Свена можна було судити тільки за душогубство, грабіж та підпал під час ворохобні, а не за зраду. Свене, сказав князь.